És dimarts 29 d'octubre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell ens posarem en contacte amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Opí, per comentar l'obertura del nou curs escolar i l'homenatge a Jaume Huasc, que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al centre municipal Núria Ribes i Mascarós de Palafrugell. Doncs recordem que avui a les 7 de la tarda tindrà lloc la sessió plenària corresponent al mes d'octubre de l'Ajuntament de Palafrugell, una sessió plenària amb diverses mocions i fins a 20 punts de l'ordre del dia. Per tant, doncs, s'espera i s'augura una sessió plenària de força llarga. La informació comarcal primer de tot ens portarà a parlar de Sant Feliu de Guíxols i és que el CECIF demana la divisió del regidor de seguretat de, de la població canxona. També parlarem de la fira de mostres que s'ha posat avui en marxa a Girona, emmarcada dins les fires de Sant Narcís 2019, i és que hi participen un total de 33 empreses del Baix Empordà, també de casa nostra, ens hem posat en contacte avui amb la Coralí Cunyat, la directora de Fira de Girona. Per últim, escoltarem les paraules, eh, algunes de les paraules més destacades que ens ha deixat Lluís Ros, regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, en la conversa que hem mantingut els estudis aquest matí, una conversa que podreu escoltar demà íntegrament, però avui posarem la mirada sobre la finalització de les obres dels carrers Cervantes i Progrés i també en quin estat es troba l'antic museu del Suru al carrer de la Tarongeta. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 29 d'octubre i ho fem posant la mirada en el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós i és que demà a les 7 de la tarda farà l'obertura del curs escolar 2019-2020 un acte que es va haver de suspendre i que s'havia de fer fa dues setmanes però que finalment es va ajornar arran de la sentència del procés i aquesta obertura del curs escolar, com és habitual, a més a més portarà també un homenatge a una figura per la relacionada amb l'educació d'especial rellevància. Per comentar aquesta obertura del curs i aquest homenatge que enguany es farà a Jaume Guassch. Ens podem en contactar ara amb la Núria UPI, la cap d'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia Núria.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 Sí, exactament. Aquest any una nova persona a la qual podem retre homenatge i que ens fa molta il·lusió. En aquest cas és Jaume Guas, que explica'ns, fes-nos una pinzellada, què ha portat o què us ha portat a vosaltres des de l'àrea d'educació que aquest any doncs, es dediqués a aquesta obertura del curs escolar en aquesta figura d'en de, Jaume Guas. Sí, crec que des de l'àrea d'educació...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 Així doncs, recordeu, demà a les 7 de la tarda tindrà lloc aquest homenatge a Jaume Guasch durant l'obertura del curs escolar 2019-2020 de Palafrugell. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho fem per explicar-vos que aquest vespre teniu una cita amb nosaltres a partir de les 7 i en aquest cas, no és que hi hagi els serveis informatius, sinó que hi haurà el ple municipal d'aquest mes d'octubre, el ple de l'Ajuntament, la sessió ordinària que tindrà lloc com doncs, és habitual des d'aquest de nou mandat a les 7 de la tarda. Aquesta sessió plenària doncs, la podeu seguir a través de radiopalafrugell.cat també a través de la pàgina web de comunicació a més a més allà ho podeu seguir en streaming i nosaltres doncs, us oferirem a través de la nostra pàgina web i també a través dels 7.8 de la FM, volem d'explicar, doncs que aquest ple d'aquest mes té un total de 20 punts abans de les mocions, per tant doncs s'augura un ple doncs que serà llarg i d'aquests punts que contempla l'ordre del dia, doncs, eh, en posarem la mirada en la bonificació en Livi 2019, programa de mediació lloguer social, també la proposta d'aprovació provisional ordenances fiscals de Palafrugell d'aquest exercici proper del 2020, per tant doncs, seran, creiem, dos punts que portaran a discussió entre els diferents grups municipals i d'altres aspectes que segur que també doncs, porten a, a discussió serà el punt 17, la modificació puntual número 8 del Pomp de Palafrugell per l'ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimerà, Sant Ramon i Passeig Migdia, contemplant la d'un equipament comunitari públic per atenció a l'ampliació del cap de Palafrugell. Aquesta serà una aprovació inicial, veurem què hi diuen els grups de l'Ajuntament de Palafrugell i com expliquen doncs aquesta modificació del POM, doncs, referint-se sobretot amb aquest aspecte de l'ampliació del cap de Palafrugell i d'altres aspectes doncs, que segurament portaran eh, llarga estona entre els diferents grups. Serà d'una banda la moció dels grups municipals del Partit Socialista Esquerra Som gent del poble i junts per Catalunya l'Ajuntament de Palafrugell contra la precarietat salarial. bé aquest serà un punt que suposo que ningú dirà... Que cap altre grup, que són ciutadans i en aquest cas eh, doncs eh, Palafrugell en comú tindrà res a dir-hi. I de doncs uns eh, punts, unes mocions que sí que portaran a eh, discussió, segurament seran les dues següents. La 21.2, que és la moció del grup municipal del PCC a Palafrugell per a demanar l'elaboració d'un estudi identificatiu dels elements que impedeixen el pas per les voreres del poble. I de l'altre, la moció del grup municipal de ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme espanyol en democràcia. Veurem, doncs, què hi diuen la resta de grups municipals en aquestes dues mocions, la primera presentada pel Partit Socialista i la segona per Ciutadans. Nosaltres us oferirem aquest ple en directe, com és habitual, des de la sintonia de Ràdio Palafrugell al 107.8 de l'FM i també a través de radiopalafrugell.cat. Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació, com és habitual, la tercera de les informacions ens portarà a parlar de la notícia comarcal rellevant de la jornada i aquesta avui ens portarà fins a la població de Sant Feliu de Guíxols i és que, és que la Central Sindical Independent i de Funcionaris, la CSIF, demana la dimissió del regidor de Seguretat de la població ganxona Ernest Natera per les contínues irregularitats en el nomenament del sergent i el sotinspector de la policia local. Segons va expressar el president de la patronal de la demarcació de Girona, Rafael Sánchez, l'actual sergent interí ocupa un càrrec per al qual no està qualificat i ha desenvolupat un interinatge de tres mesos que ja ha finalitzat però continua amb el càrrec. El 18 de setembre va finalitzar l'interinatge del sergent però continua allà de manera il·legal, apunta Sánchez hi afegeix que qualsevol atestat que signi com a sergent serà il·legal perquè el seu interinatge va finalitzar fa un mes. Per aquest motiu han destacat que estan estudiant denunciar els fets per la via penal o administrativa. La patronal va reiterar que el síndic també ha alertat d'aquesta situació, explicant que diu que aquest policia local estaria ocupant un lloc per al qual ja no disposa d'anomenament calability i, a més a més, que demanaven que la plaça s'ocupi mèrits, no per un nomenament edit, i per això demanen que dimiteixi o que l'Ajuntament el cessi. En aquest mateix sentit es va expressar el síndic de Creuges que va recordar el consistori a través d'un escrit que la finalització del termini d'interinatge hauria de comportar el reingrés del funcionari al seu lloc de treball com a caporal, llevat que aquest ja hagi tingut lloc, en cas contrari, aquest policia local estaria ocupant un lloc per al qual ja no disposa de nomenament que Seguim repassant aspectes de fora de la nostra vila per explicar-vos que aquest matí ho ha pogut escoltar una conversa amb la Coralí Cunyat que és la directora de Fira de Girona i és que avui a les 10 s'ha iniciat el primer dia de la Fira de Mostres de Girona amb un total de 33 empreses de la comarca del Baix Empordà un total de 33 empreses que formen part d'aquest conjunt de 381 expositors que es poden veure en aquesta 58a edició del Saló de Girona, que com us dèiem ha començat avui 29 d'octubre i s'allargarà fins al dia 3 com us dèiem el, el total hi ha, un 300, hi ha 381 expositors i la Fira està inclosa, com és habitual al programa d'actes de la Fira de les fires de Sant Narcís i mantindrà els 6 dies d'obertura com l'any passat, quan ja va plegar prop de 80.000 visitants. Es calcula que el 81% d'expositors són fidels a aquesta cita anual i, a més, l'aposta pel territori gironí queda reflectida i és que 7 de cada 10 expositors són de les comarques gironines i el 32% restant provenen d'altres punts del territori català, estatal i europeu. D'aquests 381 expositors, el Baix Empordà i serà representat amb empreses de 14 poblacions diferents: la Bisbal d'Empordà, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Monells, Begur, Corà, Fontanilles, Ullà, la Tallada d'Empordà, Forallac, Bellcaire d'Empordà i, per últim, Serra de Daró. La Fira de mostres 2019 situada a la zona del parc de la Devesa segueix doncs sent un autèntic aparador on s'hi concentren sectors d'emprenedoria, salut, serveis i turisme, construcció, decoració i reformes, alimentació, industrial industrial i tecnològic i del motor i, a més a més, doncs aquest any compta amb un total d'un pressupost de 520.000 euros. En aquest sentit, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, explicava que, malgrat el context actual, doncs esperen arribar a aquestes 80.000 visitants que van arribar l'any passat. No, a veure, nosaltres, òbviament, esperem mantenir-nos i, i si podem inclús pujar, aquest any són sis dies de Fira, ja, altres anys doncs, a la fira només en s'encinc. Per tant, veurem quin comportament té aquest any el visitant. És veritat que el públic que, que hi ha a la nit a fires doncs, és diferent del que tenim nosaltres aquí. Nosaltres tenim principalment públic familiar... Eh? Uh, en bueno, un públic més adult, uh, també doncs, professionals que venen a, a descobrir, doncs, com em deia, uh, gran, aquest gran ventall de sectors i empreses del territori, principalment, uh -huh. mm, però veurem de veure com es, com es comporta. Jo ara mateix et diria que nosaltres tindrem una fira similar als anys anteriors així ha estat a nivell de comercialització dels espais. Així doncs aquestes 33 empreses del Baix Empordà que formaran part també d'aquesta 58a edició de la Fira de Mostres de Girona avui n'hem parlat amb la directora de la Fira de Girona la Coralí Cunyat, una entrevista que podeu recuperar a través de radiopalafrugell.cat, a l'apartat a la carta trobareu aquesta conversa amb la directora de Fira de Girona avui que s'inaugurava a aquesta 58ena edició. I arribem al final d'aquest informatiu i ho farem explicant-vos que avui ha passat per les estudis de Ràdio Palafrugell el regidor d'obra Pública, Lluís Serros, en una entrevista que podeu escoltar demà de forma íntegra durant el matí amb en Rafael Corbí. En aquesta entrevista que ha concedit els estudis de Ràdio Palafrugell hem parlat de diverses actuacions que tenen en marxa i que es posaran en marxa en els propers mesos a la nostra vila i avui en aquest informatiu repasarem aquelles que ja estan a punt d'acabar unes obres que tenim molt a prop i que corresponen als carrers Cervantes i Progrés. Ens quedem amb aquest fragment d'aquesta conversa que Lluís Rosa ha ofert als micròfons de Ràdio Palafrugell. Doncs gràcies per venir fins als estudis de Ràdio Palafrugell i fer aquest petit repàs, aquesta doncs, uh, pinzellada per totes uh, aquestes obres que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 per dir d'alguna manera, eh? i prova d'això és que encara en arrosseguem algun, inclús el al carrer Sant Sebastià, que està acabat des d'abans de l'estiu, i queden alguna línia per encarreuar creuar sota. Nosaltres tenim tot preparat, els tenim avisats, però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 pels vols de l'abril, més o menys. Ah, per tant, ha durat aquests sis mesos que hi ha hagut sí, bueno, que comentaves. Són tres carrers que s'han fet. Sí, uh -huh. sí. Cervantes Progrés i aquest del... Serri um, i eh? sí. uh -huh. Molt bé. Uh, doncs uh, aquests que ja estan pràcticament enllestits, ja s'hi pot caminar sense problemes i faltarà doncs, fer aquesta rematada final. I, I aquestes són dues actuacions doncs, que estan a punt d'acabar. Si bé, doncs passeu per aquests dos carrers en els propers dies doncs voleu que ja està tot l'asfalt i totes les llambordes posades i que falta doncs, fer aquesta actuació a la qual feia referència Lluís Ros i unes obres que sembla lluny d'acabar-se que fa doncs, més d'un any que van començar són les de l'antic Museu del Suro al carrer de la Tarongeta en Lluís Ros ens ha explicat en quin punt es troben i el grau de descontent que hi ha a l'Ajuntament i en concret al Govern amb aquesta actuació i amb l'empresa que l'està duent a terme. I per acabar de fer aquests repàs en, en els quals ja estan iniciades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 Yeah. Uh -huh.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 per no correr el risc de doncs, que això s'acabi demorant encara més. vu dir seran amb teu de plom. No? sí sí, sí. moltam màesquerra i a veure si sis ho podem sortirdir. Mm. Haurem d'estar atents doncs, en aquesta conversa que tindrà lloc demà entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'empresa constructora al voltant d'aquestes reformes eh, integrals que s'està fent a l'antic museu del Suro i haurem d'estar atents, aviam si acceleren les obres perquè recordem que aquesta infraestructura hauria d'haver estat acabada a finals de l'any passat i de moment doncs, ja porta pràcticament un any de retard haurem d'estar atents a, com, a quins són els passos que segueix l'Ajuntament de Palafrugell per posar fil a l'agulla i acabar aquesta infraestructura tan desitjada. L'entrevista amb el regidor d'Obre Pública, Lluís Serrós, la podreu escoltar en els propers dies demà mateix a la sintonia de Ràdio Palafrugell i també a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. I amb aquesta darrera informació hem arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dimarts 29 d'octubre i com a darrer dimarts de cada mes doncs recordeu que a partir de les 7 hi haurà la sessió plenària corresponent en aquest mes d'octubre, una sessió plenària que com us hem comentat segura llarga per, aquests, llar, per aquesta llista de punts de l'ordre del dia i a més a més amb les mocions que presentaran els grups de municipals. Per tant, doncs, a partir de les 7 no us comentarem